Leo tunakuletea historia ya mkoa Geita ili uweze kufahamu mkoa huu unapatikana wapi na vitu gani vinapatikana ndani ya mkoa huu. tazamaji karibu tui sote mwanzo hadi tamati. Mkoa Geita ulianzishwa rasmi tarehe mbili Machi 2012 na kuzinduliwa tarehe 8 Novemba 2013 na Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo upande wa magharibi na kusini unapakana na mkoa wa Kagera. Upande wa kusini mashariki unapakana na mkoa Shinyanga na Mwanza kwa upande wa kaskazini. Mkoa huu unajumuisha halmashauri ya mji wa Geita, halmashauri ya wilaya za Geita, nyampale, Chato, Bukombe pamoja na mbongwe Kuanzishwa kwa mkoa huu umesaidia kuharakisha upinakaji wa huduma za kijamii, kiuchumi na kimaendeleo kwa wananchi. Kwa upande wa hali ya hewa katika mkoa wa Geita, mkoa huu unapata mvua za kutosha kuanzia milimita mia tisa hadi elfu moja miambili na joto la wastani la mbili hadi thelathini kwa mwaka aidha mkoa huu umekuwa ukipata mvua za vuli katika kipindi cha kuanzia Septemba hadi Disemba na mvua za masika kuanzia mwishoni mwa mwezi Februari hadi Mei pia kipindi cha kiangazi huanza mwanzoni mwa mwezi Juni hadi Septemba kila mwaka na unyevu wakati kuasiliamia 35 hadi 60 katika shughuli za kiuchumi pamoja na pato la mkoa huu shughuli za kiuchumi zinazofanyika katika mkoa wa Geita Wakazi wa mkoa wa Geita wanaishughulisha shughuli mbalimbali za uzalishaji mali ikiwemo kilimo, ufugaji wa mifugo kama nyuki, uvuvi, uchimbaji madini pamoja na biashara ndogo ndogo. Aidha sekta za kilimo inachangia asilimia sabini ya pato la mkoa Tia shughuli nyingine za kiuchumi zinazochangia 30% kwa mujibu wa takwimu za mwaka tatu Zinaonesha kuwa mchango wa mkoa wa Geita huongeza pato la taifa fursa za uwekezaji zilizopo ndani ya mkoa wa Geita. Mkoa wa Geita unafanya vizuri katika uwekezaji na unatangaza fursa mbalimbali zilizopo katika uwekezaji ikiwemo sekta ya kilimo, mifugo, madini, uvuvi, ujenzi, misitu pamoja na utalii pia unapatikana katika sekta za usafirishaji nishati mkoa unafanya jitihada mbalimbali za kuvutia wawekezaji na kuzinadi fursa za uwekezaji zilizopo ili wawekezaji waje kuwekeza na hatimaye kuongeza kiasi cha maendeleo ndani ya mkoa na hiyo ndio historia ya mkoa Geita unapotikana nchini Tanzania historia hii kwenu na Eastar TV imeandaliwa na kusimuliwa kwako nami Astrida Samuel asante